Capitolul 59 Filip fu mărât toată seara. Îi spusese si că nu o să fie acasă la cină, așa că nu avea nimic de mâncare și deci se văzu silit să meargă la restaurantul gati. După aceea se întoarse în garsoniera lui, dar Griffith, locatarul de deasupra, avea o petrecere și veselia aceea zgomotoasă făcea și mai insuportabilă supărarea lui. Se duse la un music hall, dar fiind de sâmbătă seara, nu era niciun loc pe scaun. După o jumătate de oră de plictiseală, obosit de atât a stat în picioare și se îndreptă spre casă. Încercă să citească, dar nu putea să se concentreze. Și totuși era necesar să muncească pe rupte. Nu mai avea decât două săptămâni și ceva până la examenul de biologie și, cu toate că nu era chiar așa de greu, cum în ultima vreme își neglijase lecturile, își dădea seama că nu știe nimic. Pe de altă parte, examenul era numai oral, așa că era sigur că în două săptămâni o să poată învăța destul ca să o scoate la capăt. Avea încredere în inteligența lui. Își aruncă deoparte cartea și se abandonă pe de-antregul unei meditații conștiente cu privire la problema care l-obseda tot timpul. Își reproșea amarnic felul cum se purtase în seara aceea. La urma urmei, de ce-i pusese fetei în fața alternativa că trebuie să ia masa cu el sau, altfel, nu o să-l mai vadă în viața ei? Bineînțeles că îl refuzase. Ar fi trebuit să țină seama și de mândria ei. Își tăiase singur craca de sub picioare. Situația ar fi fost mai ușor de suportat dacă ar fi știut că și ea suferă. Dar o cunoștea prea bine. Îl privea cu o indiferență totală. Dacă n-ar fi fost un prost, s-ar fi prefăcut a crede povestea pe care i-o ia. Ar fi trebuit să aibă tăria să-și ascundă dezamăgirea și destule stăpânire de sine, ca să nu-și trădeze enervarea. N-ar fi putut să spună de ce o iubește. Citise despre procesul de idealizare care se petrece când ești îndrăgostit, Dar el unul o vedea exact așa cum era. Nu era nici amuzantă, nici deșteaptă. Avea o minte de om de rând. Îl revolta mai ei vulgară și lipsa totală de gentilețe sau blândețe. Dacă ar fi folosit propriile ei cuvinte, ar fi spus că umblă după căpătuială. Îi admirația orice și retenie cu care îi trăgeai pe soară pe cei nebănuitori. Îi producea o imensă satisfacție dacă păcălea pe cineva. Filip râse necruțător gândindu-se la spoiala ei și la așa zisele maniere alese cu care mânca. Se prefăcea că urechile ei sunt prea delicate pentru cuvintele ordinare. Peste tot îi se părea că simte ceva indecent și, în măsura în care îi permitea vocabularul ei limitat, avea o pasiune pentru eufemisme. Nu pomenea niciodată cuvântul pantalon și se referea la această noțiune sub forma de partea de jos a îmbrăcăminții. Îi se părea cam nedelicat să-și sufle nasul și, când o făcea, își lua un aer jenat. Era îngrozitor de anemică și suferea de dispepsia pe care o producea adeseori această stare. Filip simțea o repulsie pentru pieptul ei slab și șoldurile înguste și nu putea să sufere cu afura ei vulgară. Se ura și se disprețuia singur pentru că o iubește. Și totuși, neputința în care se găsea rămânea o realitate. Se simțea exact cum se simțise uneori la școală în strânsoarea vreunui băiat mai voinic decât el. Se luptase împotriva acestei forțe superioare până când îi dispăruse complet propria lui forță și ajunsese de-a dreptul neputincios. Își amintea de lâncezeala aceea care îi cuprindea brațele și picioarele, vecina cu paralizia, așa că nu mai era în stare să facă nimic. Parcă ar fi fost mort, acum avea senzația aceleiași slăbiciuni. O iubea pe această femeie, dându-și seama că până atunci nu mai iubise niciodată. Nu îl supărau defectele ei fizice sau de caracter, ba chiar îi se părea că le-a îndrăgit și pe acestea. În orice caz, nu însemnau mai nimic pentru el. S-ar fi părut că nici măcar nu e vorba de el. Simțea că a fost copleșit de o forță ciudată străină de el, care îl împingea încolo și încoace, împotriva voinței lui și contrar intereselor lui. Iar pentru că avea o pasiune pentru libertate, ura lanțurile care îl țineau legat. Râse de el însuși când se gândi de câte ori dorise să cunoască această pasiune covârșitoare. Se blestemă pentru că-i cedase. Se gândi cum începuse povestea. Nimic din toate acestea nu i s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi intrat cu Dansford în ceinăria aceea. Era singur vinovat. Dacă n-ar fi fost la mijloc orgoliului ridicol, nu și-ar fi bătut capul cu o asta prost crescută. În orice caz, întâmplările din seara aceea să răcapăt întregii povești. Dacă nu cumva pierduse orice urmă de rușine, nu mai putea da înapoi. Vroia din tot sufletul să scape de dragostea care l-obseda. Era degradantă și uricioasă. Trebuia să se străduie să nu se mai gândească la ea. În scurt timp, chinul care îl cuprinsese se mai alină. Gândurile-i rătăciră către vremurile de demult. Se întrebă dacă Emily Wilkinson și Fanny Price înduraseră din pricina lui o asemenea tortură asemănătoare cu cea pe care o cunoștea el acum. Simția arsura mușcărilor. Pe atunci habar n-aveam ce asta," își spuse el. Dormi foarte prost în noaptea aceea. A doua zi era duminică și se ocupă serios de biologie." Stătu cu cartea în față, mișcând buzele ca pentru bisire ca să-și fixeze atenția, dar, de fapt, nu ținea minte nimic. În fiecare minut constata că gândurile lui se întorc la Mildred și-și repeta într-una cearta pe care o avu să seră, cuvânt cu cuvânt. Trebuia să facă eforturi pentru a reveni la manual. Ieși să facă o plimbare. Străzile de pe malul de sud al Tamisei erau destul de murdare și sărăcăcioase în zilele de lucru. Dar energia, agitația, acel dute continu le dădeau o vivacitate sordidă. În schimb, duminicile, când toate prăvăliile erau închise și niciun vehicul nu trecea prin mijlocul străzilor tăcute și mohorite acestea căpătau o înfățișare nespus de tristă. Lui Filipi se păru ziua aceea fără sfârșit. Dar era așa de obosit încât dormi ca un butuc și, când sosi lunea, începu viața cu multă hotărâre. Se apropia Crăciunul și mulți dintre studenți plecaseră la țară pentru scurta vacanță dintre cele două părți ale semestrului de iarnă. Numai că Filip refuzase invitația unchiului său de a se duce la Blackstable. Pretextase că se apropie examenul, dar de fapt n-a chef să părăsească Londra și să o lasă pe Mildred. Își neglijase atât de tare munca încât acum îi rămăseseră doar două săptămâni ca să învețe materia prevăzută în programa analitică pentru trei luni. Se apucă serios de treabă. Pe zi ce trecea constata că-i vine tot mai ușor să nu se mai gândească la Mildred. Se felicita singur pentru tăria lui de caracter. Durerea pe care o simțea nu mai era un chin, ci mai mult o lovitură, ca și cum ar fi căzut de pe cal și, cu toate că n-avea niciun os frânt, era zdruncinat rău și plin de vânătăi. Descoperi că e în stare să examineze cu multă curiozitate starea în care se afla de câteva săptămâni. Își analiză plin de interes sentimentele Într-o oarecare măsură la muza propria lui persoană Lucrul care l izbii Era cât de puțin contează în asemenea Împrejurări ce gândești de fapt Sistemul filozofic personal Pe care l alcătuise cu atâta satisfacție Nu-i slujise la nimic Asta nu putea el să înțeleagă dar uneori i se întâmpla să vadă pe stradă câte o fată care semăna atât de bine cum el dred, încât i se oprea inima în loc. Atunci nu se putea stăpâni, ci se grăbea să ajungă din urmă nerăbdător și bucuros, ca să descopere imediat că e o necunoscută. Colegii începură să vină înapoi de la țară și Philip se duse cu Dansford să bea ceaiul la un bufet expres. Uniforma binecunoscută a chelnărițelor îl întrista atât de tare, încât nici nu mai avea puterea să vorbească. Îi dădu prin gând că poate fata a fost transferată la o altă sucursală a firmei care patrona restaurantele și că i s-ar putea întâmpla să se trezească deodată în fața ei. Această idee îl făcu să intre în panică și se temu ca nu cumva Danford să-și dea seama în ce stare se află. Degeaba își scormonea creierii că nu găsea nimic de spus. Se prefăcea că ascultă sporovăiala lui Dansford, dar conversația îl nebunea. Aproape că trebuie să-și muște limba ca să nu-i strige deodată lui Dansford. Pentru numele lui Dumnezeu o odată. Sosi și ziua examenului. Când îi veni rândul, Filip se apropie încrezător de masa profesorului. Răspunse la vreo trei sau patru întrebări, apoi îi se arătară diferite specimene. Asistase la prea puține prelegeri și, de îndată ce îi se puseră întrebări despre lucruri pe care nu le putuse învăța numai din cărți, se văzu în mare încurcătură. Făcut tot ce putu ca să-și ascundă neștiința. Examinatorul nu insistă și, în curând, cele zece minute alocate se încheiară. Era convins că a trecut, dar a doua zi, când se duse să vadă rezultatele afișate pe ușa sălii de examinare, spre marea lui uimire, nu-și găsi numărul matricol pentru cei care dăduse comisiei răspunsuri satisfăcătoare. Uimit citi de trei ori lista. Dansford era alături de el. Vai, ce rău pare că te-au trântit!" zise acesta. Tocmai îl întrebase pe Filip ce număr matricol are. Întorcându-se spre Dansford, Filip văzu după fața lui radioasă că a trecut. oh, nu are nicio importanță," zise Filip. Îmi pare bine că tu ai scăpat. Eu am să-l dau din nou în iulie." Ținea foarte mult să arate că nici nu se sinchisește și, întorcându-se spre casă pe Splai, se agăță cu un verșunare de subiecte de conversație absolut indiferente. Amabil, Dansford încercă să discute pricinile eșecului lui Filip, dar acesta se încăpățâna să pretindă că nu e deloc afectat. De fapt, era teribil de lovit și ceea ce făcea respingerea lui și mai greu de suportat era succesul lui Dansford, pe care îl considera un tip simpatic, dar complet lipsit de strălucire. Filip se mândrise întotdeauna cu inteligența lui și, acum, se întreba cu disperare dacă nu cumva se înșală, având o părere atât de bună despre el însuși. În cele trei luni ale semestrului de iarnă, se și făcuse de la sine o selecție a studenților care veniseră la facultate în octombrie. Se împărțiseră în două grupe și era limpede care sunt străluciți, pricepuți sau harnici și care erau tămâie. Filip își dădea seama că această cădere a lui n-a surprins pe nimeni decât pe el însuși. Era ora ceaiului și știa că foarte mulți colegi iau o gustare în subsolul școlii de medicină. Cei care trecuseră examenul aveau să exulte, cei cărora le era antipatic aveau să-l privească satisfăcuți, iar nenorociții care căzuseră aveau să-l compătimească pentru a se bucura la rândul lor de compătimirea lui. Instinctul îl povățui să nu mai dea pe la spital vreme de o săptămână, până când toată lumea o să înceteze să se mai gândească la examen, dar tocmai pentru că în momentul acela ura până și gândul de a da ochii cu ceilalți, se duse totuși. Vroia să se pedepsească singur. Pentru moment, uită dictonul pe care l-a adoptase ca principiu de viață. Supunete înclinațiilor tale firești, ținând totuși seama și de polițaiul de la colț. Sau, dacă acționa conform dictonului, probabil că exista în firea lui ceva ciudat de morbid care îl făcea să savureze cu încântare autotortura. Dar mai târziu, după ce îndurase ordalia pe care și-o impusese singur, ieșind afară în atmosfera nopții după conversația zgomotoasă din fumoar, îl cuprinsese un sentiment de singurătate cumplită. În proprii lui ochi apărea ca un om absurd și neînsemnat. Simțea o nevoie imperioasă de consolare și, tentația de a o vedea pe Mildred, era irezistibilă. Se gândi cu amărăciune că nici de la ea nu avea mai nicio șansă de consolare. Dar vroia să o vadă chiar dacă nu ar fi vorbit cu ea. La urma urmei era chialnăriță și era obligată să-l servească. Ea era singura ființă de pe lume la care ținea. N-avea niciun rost să-și ascundă această realitate. Bineînțeles, avea să fie umilitor să se întoarcă în local, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar nu-i rămăsese prea multă demnitate. Deși nu vroia să-și mărturisească adevărul, nădăjduise în fiecare zi că o să primească o scrisoare de la ea. Știa că dacă îi scrie la spital, scrisoarea o să-i par vină. Dar nu-i scrisese. Era evident că puțin îi păsa dacă îl revede sau nu. Așadar, își repeta mereu un sinal lui. Trebuie să o văd, trebuie să o văd." Dorința era atât de puternică încât nici nu-și mai putea permite să zăbovească mergând pe jos, ci se aruncă în prima birjă întâlnită. Era prea econom din fire ca să facă o asemenea cheltuială când putea să o evite. Ajuns în fața localului, avu un moment de ezitare. Îi dădu prin gând că poate fata a plecat și de aceea, cuprins de spaimă, deschise imediat ușa. În aceeași clipă dădu cu ochii de ea. Se așeză la o masă și fata se apropie. O ceașcă de ceai și o brioșă, te rog," comandă el. Abia izbuti să scoate vorbele din gâtlej. O clipă se temu că o să izbucnească în plâns. Credeam că ai murit," spuse ea. Era cu zâmbetul pe buze. Zâmbea. Părea că a uitat complet ultima scenă cu Filip, pe care acesta și-o repetase în minte de sute de ori. Mi-am zis că dacă ții să mă vezi, o să-mi scrii, răspunse el. Am prea multe treabă ca să mă mai gândesc la scrisori. S-ar fi părut că e de dreptul cu neputință să spună lucruri amabile. Filip blestemă soarta care îl legase cu lanțuri de o asemenea femeie. Mildred plecă să-i aducă ceaiul. Ți-ar face plăcere să stau cu tine câteva minute? El întrebă ea când îi aduse comanda. Da. Unde ai fost tot timpul ăsta? La Londra. Credeam că ai plecat în vacanță. De ce n-ai mai dat pe aici? Filip o privi cu ochii arși de pasiune. Nu ți-aduce aminte că ți-am spus că nu mai vreau să te văd în viața mea? Atunci, ce cauți aici? Mildred părea că ține morțiș să-l facă să bea până la fund paharul umilinței dar o cunoștea destul de bine ca să știe că vorbea doar așa, la întâmplare. Îl rănea îngrozitor, dar fără să-și dea o stenea la sofacă. El nu-i răspunse. Mare porcărie mi-ai făcut atunci să mă spionezi. Eu totdeauna ziceam că ești un gentleman în toată puterea cuvântului. Hai, nu mai fi așa rea cu mine, Mildred. Asta nu pot suporta. Ești un tip tare ciudat. Să mor eu dacă te înțeleg." Nu e deloc complicat. Sunt un prost fără pereche, pentru că te iubesc din toată inima și știu perfect că nu-ți pasă de mine, nici cât negru sub unghie. Dacă ai fi fost un gentleman, cred că ai fi venit a doua zi la mine și ți-ai fi cerut iertare. Era necruțătoare. Filip se uită la gâtul ei și se gândi ce plăcere i-ar fi făcut să îl reteze cu cuțitul de pe masă. destul destul anatomie ca să fie sigur că nimerește de la început carotida. Dar în același timp tare ar fi vrut să acopere fiecare particică a feței palide și subțiri cu sărutări. Vai, de te putea face să înțelegi că sunt îndrăgostit de tine cu disperare. Încă nu mi-ai cerut iertare. Filip se făcu palid ca hârtia. Ei se părea că n-a fost deloc vinovată de cele întâmplate, iar acum vroia să-l vadă umilindu-se. În schimb, el era tare mândru. O clipă se simție înclinat să-i spună să se ducă dracului, dar nu îndrăzni. Pasiunea îl silea să se înjosească. Era gata să îndure orice, numai se o poată vedea. Îmi pare rău, Mildred, te rog să mă ierți." Cu greu izbuti să scoate aceste vorbe. Făcu un efort îngrozitor pentru a le rosti. Ei, acum că ți-ai cerut iertare, n-am nimic împotrivă să-ți spun că mai bine veneam cu tine în seara aceea." Am crezut că Miller e un gentleman, dar între timp am văzut că am greșit. Curând după aceea l-am trimis la plimbare. Lui Filipi se tăie respirația. Mildred, nu vrei să ieșim împreună astă seară? Hai să mergem să mâncăm undeva în oraș. A, n-am să pot. O să mă aștepte cu masa. Îl lasă că-i trimiți o telegramă. Poți să-i spui că ești reținută la local. Nu o să-i se pară curios. Vai, te rog din suflet să vii cu mine. Nu te am mai văzut de un car de vreme și am atâtea să-ți spun. Fata se uită la rochea de pe ea. Lasă asta că n-are importanță. Mergem la un restaurant unde nu contează cum ești îmbrăcată. Și pe urmă ne ducem la un music hall. Hai, spune da. Mi-ar face tare multă plăcere. Fata șovăie o clipă. Filip o privea cu ochii atât de rugători cât făcea milă. Bine, n-am nimic împotrivă. Nici nu mai știu de când n-am mai ieșit în oraș. Lui Filip îi veni în grozitor de greu să se stăpânească. groza ar fi vrut să ia mâna și să o acopere cu sărutări, cu toate că se afla un public.